Це писемність Ні, там знаки Сузір'я Хотів думати я Коли відчув, що це не так Бо вона зникла От встала і вийшла Доки відводив погляд, Вона зробила це Тричі Тричі вона зверталася До тебе Лаявз я себе матюками Довшими за маршрут Хоча б і першого Трамваю я проманув свою зупинку. Чому? Це неймовірно, але мені дуже вірилося, що вона зайде ще раз. Я б їй розповів усе, що знаю про хецьку мову, не кажучи вже про українську. Не лише голос їй лишився. За ним було багато чого. Я крізь звуки бачив її всю. Богучі. Одне – і друге. А все постає одразу, як на папері, так, що я проклинав і хеттів, і укрів за те, що вони споріднені. Кілька місяців лаєв, але слів однаково було більше, ніж часу. Думав, що минеться. А тут прийшла весна. Вона пахтіла нафталіном. Септо одежею, яку пасажири повиймали зі сховок. Не трамваї ж ним на зимовий сезон пересипають, Що навіть рух не ладен видмухнути з салону. Їхали слова, витягнуті з зимових шаф, Іноді вони вгавали, це коли було чути коліс. Я відчував автоматичний стан трамваю? який ніколи не їде назад назад туди до тієї зупинки скільки можна спрашивать проїзд оплачен троє контролерів дивилися на мене компостером ну так неначе він візьме і вимицється з нікуди талон отсунувшись одних я лапнув кишені гадаючи доки лапатиму, Щось зміниться в трамваї, але все стояло, хоч він і рухався, особливо контролери, бо вони тут працюють, а я катаюсь. Вони були також рентгенівськими апаратами, звідки ляж у хетника квиток. Із внутрішньої кишені раптом витягнув того, як я, талон, такого ж несподіваного, що втупився в нього Гадаючи, звідки ля він узявся з дірочками. Ті стояли колом, як Стоунхендж, який також не міг виникнути з кишені. Контролери довго вивчали його, просвічуючи. Рахували дірочки, ті сяяли зоряним маршрутом, переходячи з одних рук контролерових до інших. Зоряна карта... Крапинкове сяйво перебігало ними, але не мною. Надто безбілетне мене було обличчя, особливо лице на ньому. Годиться невдоволено, повернув мені крайній, передаючи мені в долоню зодяка. І тут дійшло. Це той само трамвай, що і півроку тому з тими самими компостерами. З тією шкурткою, яку я знов одягнув після зими. Я озирнувся на стократ омріяні, ті два крісла в кутку. Одна б там сиділа не вона, а якась надзвичайно інша тітка. І слава Богу, що не я поруч, а солдатик, соромливий, бо острижений так. Що шарілася навіть потилиця в нього, додаючи салоною весни. Біля дверей стояла вона збоку, що я зміг нарешті з відстані упізнати раніше, аніж озирнув, тобто устиг побачити лиш два ока, які різнокольорово озирали мене. Хто щойно мало не повірив у щастя. Постава така, як у звучанні колишніх цих трьох фраз ніякої розбіжності, звісно, не було. Це тому, що я не встигав злякатися, отдавши увесь страх контролерам. Вона стояла такою ж небаченою. «То ви, виходить, теж цікавитеся гецькою, вимовив я, слава, був стократ завченою фразою а не якоюсь іншою, звісно річ, хецькою, а якою же ще відповіла тисячократ завчена вона. ЗА КАБЛУКИ Яке ж було здивування Івана, коли вона відповіла рідною мовою?